Mubarakan Ali, kama Yuhidh Rabbu Naa Yerdaa. Ashhadu Laa Ilaha Illallah la la. Wa Huduh Laa Shariikalah, Wa Ashhadu Annu Muhammadan Abduhu Warasuluh. Sallallahu Alaihi Wa Ala Alehi Wa Ssahabatih Ajmaa'in, Ummatibyahum Bi Ihsaan Ilaiyum Adiin. Ama Baat, Faihwan Fadhiin, Wa Akhwat Fadhiin, Wa Muslimin Wal muslimat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 Memasuki dalil yang keempat, Wakahuluhu Taala dan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahmin al-nasi, mayyatakhdu min duniillahi andad dan yuhidbu nahum kahubillah". Dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut Seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang beriman Lebih kuat cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau yara alladzina zolamu idh yarawna al-adaba Annal kuwata lillahi jami'ah Andaikan orang-orang yang zalim itu Dapat melihat tatkala mereka melihat azab Allah di hari kiamat Bahawasannya Kekuatan itu seluruhnya milik Allah Wa anna allaha syadidul azab Dan Allah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 Allah menyebutkan di dalam surat As-Syu'ara Ayat 97-98 Ucapan mereka pada hari kiamat Tawallahi In kunnala fi dhalalim mubin Idh nusawwikum Rabbil alamin Demi Allah Dahulu ketika di dunia Kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata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 Ada tiga perkara Barang siapa memilikinya Maka dia akan merasakan Manisnya keimanan Yang pertama sekali Nabi SAW bersabda Ayyakunallahu Rasuluhu Ahabba ilaihi Mimma siwahuma Hendaklah Seseorang itu Menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai Daripada apapun Selain keduanya Wan Wa yuhib balmar Allah yuhib buhu illallah. Kemudian yang kedua hendaklah dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wan Wa ay ya yakrahu ayyudah illal kufri, kamayakrahu ayyukudah fadinar. Kemudian yang ketiga hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api.